Nagyvárosi városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, ismét népes társaság ül a. Beszélgetésünkön, urbanisztikai műhely, beszélgetés, ez a mi arcíme a műsorunknak, Miklós Endre, Kolonzia Gábor és Vargölt, Hös, Béla. És a téma tulajdonképpen abból indulunk ki, amit két adáson keresztül Vargöjtfös Bélával már elemeztünk, az ökológia és az ökonómia összefüggéseit. Ez lenne a kiindulópontunk, és hát ezt aztán sok más szempontból. Az egyült szakemberek meg fogják világítani, és egy kicsit elbeszélgethetünk abba az irányba is, hogy tulajdonképpen mi az, ami ebből érvényesíthető, megvalósítható egy ilyen városban, mint Budapest, és hát mi az, ami történtek egyáltalán ilyen irányú próbálkozások valaha is, és nem inkább valamilyen új erőknek, új szemléletnek kéne igazából Budapesten előbb-utóbb érvényre kerülnie, hogy ezek a változások bekövetkezzenek. A Barátunk, Vidor Feri kiváló urbanistánknak a kedvenc módszere az, hogy amikor egy problémát elkezd vizsgálni, akkor a szavak értelmével, annak a bogozásával kezdi, és példáját követve egy kicsit időzünk el az ökonómia szónál. A, a ökonómia, ez görög szó tulajdonképpen két részből áll, a nómoszal a törvényt jelent, az oykosz pedig a, a ókori görög szóhasználatban a háztartást jelenti. A fogalmaz magát Arisztotelész kezdte el használni, azóta a világ legtöbb nyelvén a gazdaságnak a megülősére az ökonómia szó valamilyen változatát alkalmazzák, de ha eredett jelent, hogy visszatérjünk, akkor az ökonómia azt jelenteni, hogy a háztartást törvénye. Tehát Ebben a ökonómia szóban önmagában benne foglaltatik a fenntarthatóság. Tehát egy háztartásnak nem az a lényege, hogy ő minél nagyobb profitolt és ebben jemben, hanem a háztartásnak az a lényege, hogy folyamatosan tudjon úgy működni, hogy a tagjai folyamatosan nem legyéből nem meg tudjanak élni. Erről szólt eredileg az a gazdaságtan, aminek a alapjait Arisztotelész rakta le, és erről szólt, voltaképpen a gazdaságtan nagyon sokáig, egészen addig, amíg, Először a fogalmat egy kicsit bizonytalan nem tette a felhamozó gazdaság és a kapitalizmus. A kapitalizmus kibontakozása vagy kicsit ö, változott a helyzet, nem lehetett még világosan látni, hogy mi lesz ennek a ö, folyamatnak a ö, következménye, de egy lényeg a kapitalista ökonómiának a fölhalmozás vált a törvényévé. Tehát most már nem egyszerűen az, hogy folyamatosan tudjunk élni és megújulni, hanem az, hogy legyünk minél gazdagabbak és gazdagabbak. A gazdaság szó eredeti értelmében ez nem foglaltatott benne. Most tehát ez éppen ennek vannak, lehetnek jó oldala is, tehát ez a halatlan gazdaság, ami az elmúlt 200 évben köszöntött a világ boldogabbik felére, az ennek a gondolkodási módnak a köszönhető. De ennek, először ennek a gondolkodási módnak van egy korlátja, ami sokáig nem vett senki. Ez az, hogy a folyamatos növekedéshez folyamatos erőforrás felhasználás szükséges. E, valamikor még száz évzőt is úgy majd hogy nem végtelenek látszottak a Földnek az erőforrásai, ezért aztán különsképpen ezzel nem foglalkozott senki, és a kapitalista felhalmozás e, törvénye szerint ment előre a gazdaság. Hanem a legutóbbi e, e, 25-30 évben történt egy rendkívül tragikusnak ígérkező e, további. E, változás. Úgy is mondanám, hogy felturbosodott a kapitalizmus. Ezt a mostani kapitalizmust már a szaknyelv kremisztikának nevezi. A dolognak az a lényege, hogy a pillanatnyi hasznot maximálni kell, és ez az egyetlen kifejezhető célja a gazdaságnak. Ezen kívül semmi más célja nincsen. De ez Na, egy borzalmasan önző most a Hihetetlenül önző cím, mondok egy konkrét példát, hogy mit jelentett. Az egyik ismerősömmel esett meg, aki éveken keresztül az egyik multicégnek volt a Magyarország üzletkötője, és végül is ott hagytam, mert nem volt hozzá gyomra. Mi ez nem volt gyomra? Ahhoz, hogy ha ez a múlti cég beállt mondjuk 30%-os profitra, akkor ilyen 30%-os profit mellett még a cégnek a külső bedolgozó éppen, hogy meg tudtak élni valahogy. De hogyha 32%-os profitra állt be, akkor ettől meghaltak egy éven belül a külsőben dolgozó. Csak hogy ez nem számít. Tessék beállni 32%-ra. Aki nem tud megélni, az dögöljön meg. Most, tehát innentől fogja már a piacgazdaságokat sincsen köze, az erőfölényel való visszaélés, mint tudjuk a közgazdaságból, de mindegy, ez van most ebben a pillanatban, tehát ezért e, igazából hogy a mai rendszert már nem is e, szívesen nevezi kapitalizmusnak, ez a globalizmus, ami kialakult, ez a, a piacgazdaságnak valamennyi törvényi tulajdonképpen semmibe veszi az erőfölének az alapján. Most mi van akkor, hogy tönkre egy bedolgozó ennek a múlti cégnek? Neki nincsen nagy baja, mert fogja magát és áteszi tájföldre a székhelyét? Ez eh, azt hát. is jelenti, hogy... Egyfajta pusztaságot, hogy magad. Putztágot, hogy magudnan pontosan ez a, ez a, ez a profit hajszal, ez, ez ide lukat ki végül is minden esetben, hogy pusztít, és, és abból kindul a pusztít, hogy hát engem nem érdekel, hát csinálnak, amit akarnak kifoglalni. Tehát ebben a szempontból már az Arisztotelész ökonómiához semmi köze nincsen, amik az életben maradás szolgálta. Most ráadásul még külön furcsa a dologban az, hogy ez a cég nem tud mit csinálni a 32%-kal. Ez a földön annyi pénz van, hogy nem lehet vele már mit csinálni. Tehát semmiféle gazdasági, még legszűkabb gazdasági értelme sincsen annak a 32 szállókos profinak. Semmi értelme nincsen. És mégis hajszolja. Na, kiakult egy érdek amelyik ezt e, e, mozgatja. Nem akarok ebbe belemenni. Inkább csak jelenvezném az egészet e, az egyszeri kőművesnek a szavával. Addig fog kém, mint amíg fölvetem érte a pénzt. <tos> Na, én is a, a múltkor adásokban ö, ö, próbáltam én is elemezni az ökonómia szót, és én találtam benne egy nagyon érdekes változatot. Ugye az, a, az ojkosz, ugye ház, háztartás jelent, tesz egyértelmű, és van egy olyan értelmezés is, hogy szintén görög szó, a nényein szó, ami elosztás, megosztást, legeltetni, használni, elrendez, igazgatni, élvezni a hasznot, ezt is jelenti, és ami a nagy megdöbbenésem volt, hogy azt is jelenti, hogy a város állam anyagi ügyei. Tehát innen ered, ugye Aris Otálésznél is ez a, ez a felfogás, és pont az, amit az előbb mondtál, hogy hogy ez a háztartás, ez értelmezhető úgy is, hogy egy városnál is, mint városháztartás, és ugye akkor ez viszonylag egyértelmű volt, hogy a, a, a földből és a városhoz tartozó birtokokból, meg kereskedelmi ügyekből tartotta fő magát a város. Tehát a, az a globalizáció, ami most zajlik, annak ugye... Van egy óriási problémája, azon túl, hogy, hogy hihetetlen agresszív, hogy ahol pusztosságot hagy, és amit pénzt abból kitermel, azt máshol fekteti be. Tehát így önmagában is egy, egy folyamatos egyensúlytalanságot uh, hoz létre, tehát folyamatosan fölporcivoz valahol egy területet, az teljes mértékben a ugye? mert a a profit-maximalizáció, rövid a profit-maximalizáció a cél, és utána ezt a hasznot, mert ott már nem tudja befektetni, hiszen azt elpusztította, ugye képletesen, tovább viszi. Tehát a, azt a fajta egyesültalanságot, amit okoz, az, az, az borzasztó mértékben fokozza, És én ezért is gondolom azt, hogy, és ezért tetszik nekem is, hogyha így külön értelmezzük, tehát szó szerint értelmezzük az ökonomia szót, hogy a lokális egyensúlyoknak borra szerepe van, tehát a helyi kereset és kínálatnak. Tehát, hogy egy város és vidéke, az a lehetőleg abból tartsa el magát, amit ugye a város és a vidéke megterem. Ezért hoztam annak idején a példát a, az erdélyi, székelyi száz erőtemplomok mintájára, ahol, ahol minden együtt volt, és ugye nem csak a, a véderő, meg az élelem, az egyénis, a közösség, az oktatás, de a hit is, és a a kapcsolatrendszer is, az teljesen ugye, a föld és kincseihez kapcsolódik, és akkor ők rendkívül jutottak voltak a világ. Azt tudjuk, hogy rögtön megjelentek a legújabb uh, filozófiai divat és uh, mindenféle irányzatok. Ugye, hamar megjelent a könyvjontatási szinte azonnal, ahogy, ahogy már Budán megjelent. És uh, én azt gondolom, hogy ez, ez az egység, ez most is értelmezhető, szerintem. Nagyon jó lenne, hogyha ebből az irányból tudnánk el, mint a lokás egyensúly a múltkor hallottam is, hogy, hogy lehető találja töretek, hogy, hogy Budapesten most már, Budapest környék leszel már csak a Vecsesi káposzta az, amit Budapest fölhasznál abból a hihetetlen gazdagságból, amit egykoron, egy sőt nem is egykoron, hát akár 50-60 évvel ezelőtt is, ugye a Budapest vidéke megtermelt, gyakorlatilag, alig volt kívülről bejövő. Hmm. E Ma már csak a Vecsesi káposzta, amit nem Spanyolországból hoznak be, ugye, meg Hollándiából. Most ez, hogy mit honnan hoznak, ez megint megérne egy külön műsét. Hazolniak el egy, egy, egy egészen mulatságos történetet. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy valahol dél franciaországban egymásnak ment két kamion, mindkét két kamion felborult és szerteké gurultak a, az áruk. Hát valahogy taprájtották állították a felborult autókat és, és hát az árukból, ami éppen maradt, azt vissza kellett volna rakni. Csak úgy itt jött a probléma. Az egyik kamion Portugália Szállított hollandiába paradicsomot, a másik kamion pedig Hollandiából szállított Portugáliába paradicsomot, és paradicsomokat nem tudták szétfalagatni egymástól, hogy sem. Ha így működik egy, egy világgazdaság, akkor vakargathatjuk a, a fejünket tulajdonképpen, aki meg tudja mondani, hogy ennek mi értelme volt, annak én fizetek egy Az a közben a GDP növekedett. Igen. A GDP, GDP volt a közlekedés jökele? volt kamion, volt ipár mögötte, mind a ketten óriási Sőt a, termelés volt. A karamból következtében ugye, javítási munkahelyek teremtő torháznak kamionokra volt szükség. Most, hát az a GDP, ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, egy amerikai szerzőnő olvastam, ugye a GDP azt jelenti, hogy az a jó ország, ahol sokat keresnek és sokat költenek, főleg sokat költenek az emberek. Hát kérdezünk, a, az amerikainak a példázat a következő. Az élet királya, ezek szerint az az amerikai férfi, aki gyógyíthatatlan rákbeteg, és az, kívül költséges vállóperk folytat. Kérem ennek az emberek a GDP hozzájárulási óriási. Hát lehet mondani, ez egy boldog ember, ugye? Ugyebár... <gül> maradt egy kifejezés, amit elején kezdett a Vandi, az ökológia. Mert ugye az ökonomiát most már eléggé kibeszéltük. Ugye ez is görög szó, és ennek is érdemes megnézni, hogy mit is jelent. Tehát az oikosz ugye erdesebben is törvényt jelent, a logosz, oikosz-logosz, tehát a logosz az ige. Igen. Az ojkoszhoz ház. Hát jó, szóval. Lomos száz. Nomosz Lendja törünk. Lomos törvény. Ja, akkor a ige háza, igen, bocsánat, igen, az ige háza, tehát itt a, a, ahogy az előbb ugye, a ház volt, itt, itt helyette bejön az ige. És e, tehát ugye Bandi elmondta, hogy lényegesen magasabb színvonalon e, jelentése volt ennek a szónak, hogy az ökonómiának is még, ahogy most azt használják, de ez még sokkal magasabb e, hát, szint, ugyanis itt a, az ige ez esetben a, a teremtőnek a törvényét, a, a, a, vilá, a, a, a világ törvényét jelenti, és, és annak a háza. Tehát ez, ez még egy lényegesen magasabb szint. A mindenség törvényének a betartására van magyarul szó. És, és ezt kéne tudatosítani azokban, akik ugye itt mezei módon könnyelett gondolnak, amikor, amikor ökológiáról beszélünk. Valójában erről van szó. És hogyha ezt hágjuk meg, akkor a, a teremtett világ törvényeit hagyjuk figyelmen kívül, aminek a hát, következménye szokott lenni. Van egy nagyon érdekes probléma, ami, ami fölmerül, és például az önkormányzati választásokon az ember elgondolkozik azon, hogy mi van, hogyha mondjuk indul egy, egy környezetvédő, meg akarja választatni magát. És olyan programmal jön, ami mert vannak lokális elemek, mondjuk, mint a személygyűjtéstől, kezdve egy csomó minden, de tulajdonképpen állandóan arról beszél, hogy az egészet olyan felelősséggel tekintsünk, hogy, hogy amit itt csinálunk, mi felelősek vagyunk egy tízzer kilométer a arrébb élő embercsoportnak a sorsáért is, azzal, amit mi fogyasztunk, mi használunk, stb. Illetve felelősek vagyunk a természet rendjéért valahol, azzal, amit mi csinálunk. És kérdés az, hogy vajon az emberek ezt tulajdonképpen fel tudják-e fogni, hisz a még a, a, a környezetvédelem is legtöbbször én úgy érzem, azt jelenti manapság, ahogy ezt, ezt azért a politikusok is igyekeznek fölkapni ezt a témát, hogy mondjuk mondjuk elégedetté válhat az ember, mert van már mondjuk szelektív személygyűjtés, és én, én nekem a problémám megvan oldva, mert az utca végén van három ilyen dobozom bele tudom dobni azt a rettentő sok szemetet, amit termelek. De az, hogy én ezt Kell -e nekem az a sok szemét, az, amit vásárolok, azzal mi a viszonyom, stb. stb. és egyáltalán az életmódom, hogy befolyásolja a világot. Ezt tulajdonképpen ilyenkor jól eső érzéssel, hogy mondjam, nyugtázzuk, hogy mi megtettük a kötelességünket. És hát a politikusok is általában ezeken a, a jól demonstrálható dolgokon szoktak lovagolni, hogy mondjuk van most, mondjuk Budapesten már azért kezd akkor mondjuk a szelektív és, ami egyébként fontos, tehát nem arról van szó, hogy ez rossz, csak én úgy érzem sokan, akkor elégedetten hátradan, hogy mi megtettük most következő az alapvető megoldandó problémait, és a fizikából veszem hasonlót, a fizika tudnék azt tanítja, hogy egy összetett rendszer akkor van egyensúlyban, hogyha minden alrendszere egyensúlyban van. Na most mi következik ebből mi számunkra? Én egy kerületi képviselő vagyok, aki mindenféleket igérek, minden szépet és a polgáraimnak. Ezek a polgárok, ezek általában mondjuk tegyük fel, hogy hozzáértő felős képviselő vagyok, nagy áttekintő képességgel, akik engem remélhetőleg meg fognak választani, azok mindennapi gondjaik, bajaik vannak, és ők ahhoz fognak hozzászólni, hogy én mennyibe segítek ezeknek a gondoknak a megoldásában. Hogy ezek a mindennapi gond mi egyébként ileszkednek a nagy egészbe, arról én nekem, mint felelős felkészült embernek valamiféle fogalmam van, de egy biztos, hogy kerületi képviselőként közvetlenül még én sem tudok ezeknek az érdekében tenni semmit, de mondjuk egy egyszerű érhető példát. Itt van az ozójuk. Nagyon tudjuk, az ózójuk az a egyik legfenyegetőbb problémája ma a fölkereség egészének. Jó lenne a problémát megoldáshoz segíteni, de egy biztos, hogyha én egy önkamádi képviselő vagyok, akkor így közvetlenül a világból semmit nem tudok tenni az ózójuknak az érdekében hanem mi van az orrozjuknak az érdekében? Maradjunk a példánál. Az van, hogy megválasztunk egy parlamentet, tehát az ország népessége választja egy olyan grémiumot a magasabb szinten, ahol még én nálam is felkészültebb és lelkismeretesebb emberek vannak, akik önmagukban mindig kevesek az ózójukhoz. De hát ez az általunk megválasztott parlament küld egy delegátust az Egyesült Nemzetek Szövetségébe, ahol más országok szintén hasonló felkészülés és lelkismeretes képviselül jönnek, Egyesült Nemzetek Szövetsége pedig a sok-sok igen jó felkészülés és lelkis átfogó a földkereség egészére terjedő intézkedéseket, amelyek aztán megoldásos segítik az ózonjuk problémát. Elmondta modellszerűen, hogy hogyan kell egy rendszernek felépülni ahhoz, hogy egyensúlyos legyen, és hogyan lehet megoldani a nagy problémákat. Természetesen, hogyha az egész simisen kezdődik, tehát én félkézkarmás, zsebes e, e, képviselő vagyok, aki a pénztárszámat szeretné megtölni a válasz, ciklus alatt, akkor minden reménység megvan arra, hogy ez tovább folytatódik, akkor simis lesz a önkormányzati testület, és is lesz az Országgyűlés, sim is lesz a szövetsége és a problémák egyáltalán nem kerülnek megoldásra. Tehát, tehát ilyen, módon, ilyen módon, akármilyen picike is a globális problémákhoz képest egy-egy helyi választás, alapjában el kell itt kezdeni a tisztességet és a hozzájúztást. ezen alapszik. Én is hmm. azt gondolom, hogy, hogy szóval az túl nagy ugrás, hogy, egy, hogy, hogy az úzójuk, bízzuk meg ugye a képviselőt. Tehát én ezért mondom ezt a, a lokális egyensúlyt. Tehát ugye a, az maga az ózuljuk is, ugye sok pici lépésnek a sorozatából állt elő. Tehát a, a, a helyi ö, ügyekben én azt gondolom az egy alapvetően fontos, hogy például, hogy a közlekedés ugye az ne arról szóljon, hogy minél több ember, minél messzebbre, minél gyorsabban lehessen szállítani, hanem pont fordítva, minél rövidebbek legyenek településen a távolság. Előbb beszéltünk arról, hogy váls és vidékek között legyen egy árucsere folyamat, és ne Portugáliából hozzák a paradicsomot, hanem a... Hát a magyarul minél közelebb találjunk meg mindent. Igen, a munkahely, munkahely, munkahely is is, a lakóhely és a rekreáció az mindig kisebb legyen, ugye ne a közlekedéssel töltsék az emberek az éget, hanem a családjukkal, a munkájukkal a többi. Tehát ez egy, egy borzasztó megtakarítás. Ez az energia energiamegtakarás összeadódik, plusz hozzá kapcsolódnak azok a ma már elérhető ökológiai vagy környezetvédelmi technológiák, hogy hogyan lehet a, a helyi erőforrásokat felhasználni, tehát a napvíz, a hulladék, vagy akár Magyarországon a termelőenergia, vagy újrahasznosítás. Tehát ugye ezeket ugye helyi ügyekké lehet tenni, és azt gondolom, hogy egy helyi képviselőnek ez lenne egy nagyon nagy feladata, hogy ez kapcsolódik már egy regionális témához, hiszen akkor kiderül, hogy lekapcsolhatjuk, vagy csökkenthetjük azt az energiára igényt, amit ugye egy országos, nem tudom én, a cbi terjedő hálózaton. És az innentől kezdve ez egy nagyon zsebbevágó kérdésével, és, éve, és abba, tehát egyén én... számára ez sokkal olcsóbb lehetőséget nyújt én a Én jöbben. a saját munkám során, én nagyon tapasztalom azt, tehát a telepésvesztési uh, tervek során, hogy nagyon gondolkodnak a, a helyi önkormányzatokban a, azon, hogy kiváltsák ezeket a nagy közmű és energiaszolgáltatókat, hiszen van egy óriási előnye annak, hogyha kiváltják. Egyrészt ugye nem, nem kell állandó profitot fizetni, mert ezek is, ahogy a Bandi elmondta, ezek is úgy működnek, hogy profit maximalizáció és rövid távon. A pontosan rövidávi profit érdeket, hosszú távon meg kell tartani. <gül> ez, a, ugye, ez a monopolizáció, Sőt, ez a piaci azt erővel való visszaélés. Ma ott tartom, <gül> már ellenzés, hogy beleszólok, hogy a, a, a, a, a vezetőink azok a, mindig mondogatják ezt, hogy fenntartható, fenntartható, de ők profitnak a fenntarthatóságára gondolnak, tehát nem a környezeti fenntarthatóságára. Egy rá, dupla gondolat. Egy fenntartható fejlődés az azt jelenti, hogy ennek a, a citromot hogy tudjuk még jobban kicsavarni, de ezt, ezt még, még egyszer csavarjuk ki, és akkor még préseljünk ki belőle. Pontosan, igen. Pontosan így van. Na, befejezem az előbbi gondolatot. Bocsánat. Igen. Tehát az, hogy hogyha egy helyi ha helyi ügyi tudna válni az, hogy a, az energia és a közmű rendszereket minél inkább a helyi forrásokra építsék, ennek azon túl, hogy ez önmagában is kedvező, van egy gazdaságilis van egy nagyon hatékony része, ugye azt mondjuk, ugye, hogy a közféra az nem tud gazdaságosan működni. Meg itt pont ez jön elő, ugye, hogy más a funkciója. Tehát egy helyi önkormányzat által működtetett közműcég Nél nem, az a lény, nem az a fontos, hogy a 10% profitot, vagy a 20% profitot kitermelje. Pont ezt takarítja meg. Hiszen az ő számára sokkal nagyobb haszon, hogyha az olcsóbb energiát használó polgárok és vállalkozók sokkal jobban tudnak a piacon érvényesülni. Több helyi adót fognak fizetni, sokkal több helyi pénzt fognak a, a helyi ügyekre fordítani. A másik haszon pedig ugyanez, hogy a megtérülési idő sem fontos, hogy ez 8 év legyen, 6 év, vagy év, Mert hiszen egy önkormányzat, ahogy veszük a település, az örök. Tehát lényegtelen ebből a szempontból, hogy akár 20 éves, 25 éves megterülés is lehet, mert neki nem az a fontos, hogy, hogy, hogy a közvetlen anyagi haszon megjelenjen. Tehát azt, én azt satszoltam egyszer, ez kiszámoltam egy nagyon hevenyészbe, egyik városnál, hogy legalább 20%-ot meg lehet így takarítani, abból a működésből ez csak pusztán... Most csak pénzügy alapon csak számomra. pénzügyi alapon, a... tehát még, még arról nem is beszéltünk, hogy hatékonyabb lenne hogy jobb, hogy olcsóbb anyagokat lehetne használni, kevesebb embert lehetne foglalkozni, stb. stb. stb. hogy vissza lehetne tölteni az energiát tehát ez pusztán csak abból a, hogy ezt a sémát próbáltam egy kicsit megtördelni, hogy, hogy ami piaci alapon működik, az biztos, hogy hatékonyabb egyébként nem szabad a, mm, elhallgatni, hogy azért nem csak a politikusnak van felelőssége, hanem a, nem csak a választottnak van felelőssége, a választónak is felelőssége van, tehát az állampolgároknak a szerepét ebben az egészben. Tehát e, sok apró lépésből tevűdik ez össze. Csak egyetlen példát mondjak, hogy mióta megjelentek ezek a pillepalackok, amiket kellőképpen utálok, e, akkor egy darabig az volt a, a, itt a választásomnak a alapja, hogy még az, amit lehet, még üveg be kapni. Aztán amikor a teljesen mellettem kerítve, és már nem lehetett semmit sem üvegbe kapni, <gül> szomja, hát elmelek, akkor, semmit. akkor hát bele de, de még rájöttem, most gondolkoztam, hogy egy, így a csapból vizet, hát az is meg lehet azt csinálni. Aztán rájöttem, hogy még szörpöket még helyen közel lehet szobé szörpöt kapni üvegben, amik még vissza is váltanak. És én, a mm, ö, öntudatos állampolgár, szobészörpöket vásárolva kezdem az a, a mert, hogy az üvegbe árulják, és ezt vissza is lehet Egyetem nem vagyok hajlandó semmilyen pirepalaczkos dolgot megvenni. Most hány ember az, aki így gondolkozik? Nem, nem szóval itt, itt érdünk el abból a például, amit én kezdtem, ez a dolog a pilepaz tipikusan az, amikor egy magasabb szinten kell gondolkodni. Tehát itt ne az egyszerű embertől vágyjuk el azt, hogy ezt mérlegelje, olyan szabályozást kell teremteni, amelyik ezt Tehát, vagy úgy, hogy Erőhasson ebbe az irányba, hogy ezt a szabályozást ö, szükségesnek érezzék, mert, ha, mert attól tartok. Én egyetértek azzal, amit mondott, csak attól tartok, hogyha ezt rábízzuk a, a döntéshozókra, akik ö, megszokták, hogy ezek a dolgok vannak, és nem is tudják mérlegelni, hogy ez jó vagy rossz, mert nem gondolkoznak rajta. Ezt, ha nincs egy nyomás rajtuk, akkor nem fogják választani. Tehát Ez, kell a, vá a vásáronak is a nyomás. hogy ezt nem választom. Ezért ezért beszéltem arról, hogy ha a hozzáértés, a tisztesség hiányzik a döntéshozókból, akkor megett a az egész, és akkor nincs miről beszélnünk. Tehát, tehát abból indulok ki, hogy feltételezzük azt, hogy a megfelelő szintű döntéshozók jelenleg egy országos szabályozás, meg a pillált palackokat betiltja. Ez azért lehetséges, mert ezt felfogták, megértették, és maguk tették azok az emberek, akinek a törvényeket hozniuk. Kell egyébként a Pile nagyon sok országban kimondottan tiltják ma már, de, de, és hát a, a kevésbé szabályozott országokat egyébként éppen azért árasztják ezekkel, ahogy hívágokat. A dolognak a, a ökonómiai szempontból, tehát a gazdasági szempontból van egy alapvető összefüggése nagyon egyszerű. Ökonómia, vagyis a háztartás úgy működött, hogy nem volt benne hulladék. Egyébként, aki el tudja képzelni, hogy működött hajdan a paraszti gazdaság, az tudja, miről van szó. A paraszti gazdaság tuléképpen nem ismerte a hulladékot. Az éget világon minden anyagot újra felhasználtak, de ezt alapjában véve ott az egyik motiváció a szegénység volt, tehát mindig kevesebbet kell kiadni, mert kevés a pénzt, de egy a lényeg, hogy ebből a fajta szegénységből kialakult az, hogy mindent felhasználtak, a trágyától kezdve, ami a legértékesebb tápanyag a mezőgazdasági termelése. Szóval föl lett használva, nem volt hulladékanyag, nem volt ö, probléma az, hogy mit csináljuk a szemétem, mert nem volt szemét, mert valamire minden jó volt. Hát ezt jelenti az ökonomia, és ez az, amit a pilepalaszk nem tud. Tehát a modern nagyiparnak ezt kell produkálni éppen, olyan dolgokat ö, kell csinálni, amiket aztán végtelenség újra lehet használni. Tehát a, a visszaváltásnak ez volna a lényege, de azt a palackot, amit én visszavittem, azt megint megtöltik valahogy, és aztán megint forgalmazzák, és aztán ilyen módon ö, nem hulladék keletkezik. Elképzelhető egyébként, <tud> sőt, hát sajnos az a mai gazdaság olyan módon van szabályozva, hogy drágábbá teszi a visszaforgatást, mint az új szemétnek az előadását. Tehát kérem, akkor olyan gazdasági szabályokat kell behozni, amelyik ezt eleve megakadályozzák, mint olyan felárat kell rávágni a pilepalatko, hogy felese fogja megvenni. Ha én a visszaváltható süveggel 30 forintért olcsóban bankó meg ugyanazt, akkor azt fogom venni, és nem a pilepalatko, de ameddig a visszaváltható kerül többbe, addig túlságos nagy önmegtartózhatás az egyébként is emberektől arra várni, hogy a drágábbat vegyék. Igen, a, a, én, én, azért én fölvenném újra a Géza állattal említett gondolatot, tehát újra folytatom ezt a szállat, hogy szerintem is nagyon fontos az, hogy, hogy legyen egy nyomás, tehát mint a vásárló, Tehát ugye mi nem csak úgy vagyunk választók, hogy vagy képviselőt, vagy képviselőket választunk, hanem úgy is, hogy minden nap választunk, tehát amikor bemegyünk a boltba, vagy választunk, Bármilyen egyéb dolgot, akár munkáját, vagy, vagy eldöntjük a programunkat egy nap, az is egy választást, Tehát ott én azt gondolom, hogy ennek igenis van súlya, hogy mit vásárolunk. Tehát ez fog visszajelezni, mert a politikus számára, ugye, nem akarom védeni őket, de úgy jelenik meg mondjuk egy ilyen pillepalasz jártása, hogy az most munkáját fog teremteni, adott esetben mondjuk olcsóbb lesz, mint hogyha egy termék, mert nem tudom, műanyagot használ föl, de azt mondom, hogy, a, hogy elferdült a gazdaság, és ugye a egy politikus ugye az sokkal inkább az erőviszonyok alapján fog dönteni, és hogyha nem jelnik meg alulról ez az erő, tehát például az, hogy akár lakossági, nem tudom tiltakozás, akár vásárlói, igen, akár vásárlói szokás miatt, tehát hogy megszerveznek például egy ilyen akkor nem fog lépni. Tehát én azt gondolom, hogy ott is egy egyensúlyt kell neki figyelembe vennie, tehát én azt tartanám ideálisnak, amit a Bandi mond, hogy legyen egy felvilágosult de ez is csak akkor fog kitermelődni, hogyha alulról olyanokat fogunk kiválasztani. Tehát, én szerintem ez is egy nagyon lassú folyamat, és én azt gondolom, hogy, hogy komoly felelőssége van a, a választónak, tehát most nem csak politikai értelemben mondom, tehát amikor terméket is választ, én sokáig ö, mindig egy darabig kétségén voltak ebből, de aztán láttam, mondok egy jó példát, a, Ugye volt ez a nagy vita, a környezetvédelmi vita, hogy henyén újra nyitották volna azt a bányát, ahol ugye nagy mennyiségben tudom, ez évi 200 ezer tonna anyagot termeltek volna ki autópálya építéshez. És a helyi lakosság, a helyi lakosság, ez kb. 70, de lehet, hogy nincs annyi, meg Monoszló, mint keresztül ment volna, ez a Balaton felvidéken van, Monoszló meg szintén 150 lakosok körülbelül tiltakoztak, és maguk gyártogattak olyan kis palakátocskákat, hogy a kül maradt, marad ugye, egy kis ilyen vasalmerti gondolattal. És ugye ez, és ez olyan ellenállást látott ki, hogy a helyi ugye, vezetők, mert azért kisterpősen is megvan a vezető, azt látta, hogy, hát, hogy neki az nagyobb érdeke fűződik, hogy, hogy a helyi érdekeket képviselje, és meg is állították ezt a e, bányanyitást. Persze kapcsolódott hozzá ugye az, hogy nemzeti terület, meg Balaton törőd, meg stb. De azt gondolom, hogy itt, hogyha ők ezt nem teszik meg, akkor ez akkor lehet, hogy végig elindult volna ez a bánya. Uh -huh. És ugye ez maradandó kártokkodott mert nem lehet azt mondani, hogy most kitermelik a, ezt a, a bányaterméket, és amikor kimerültek, ott hagyják, nem. utat építettek volna és, és tönkretették volna a környezetet. Tehát ugye az a hosszabb távú érdek, hogy hogy, hogy a környezet, ahol ők élnek, ugye is egy, amit mondtál ez a paraszti gazdálkodás gondolata az mégiscsak erősebb volt, mint azt, hogy ott munkahelyet teremtődött volna. Na, ez a, a példát, ez különösen szerencsés azért, mert rámutat uh, pontosan a megoldás útjára. Itt a, mondjuk a Balaton hennyilek tiltakozás egymagában kevés lett volna, hanem volt még egy másik jogszabály is, jelensebb a Balaton törvény, ami egy országgyűlés hozott meg, tehát egy magasabb szintű uh -huh. valami volt, amire hivatkozni lehetett. Tehát erre utalok, hogy egy általánosabb problémát általánosabb szinten lehet csak megoldani. Jelentesebben azt, hogy volt egy ilyen hivatkozási lehetőség, ez lényeges szerepet játszotta a kedvező megoldásban. Igaz, egy, az egy, egyetértek, és ez nagyon jó, is, hogy bevettük ezt a, a szálat is, mert eddig úgy azt mondtuk, hogy polgár van, meg, meg vezető képviselő, vagy országos vezető. Solóban itt, itt van, van a szakmai, tehát a, a, hogy mondjam, szakmai következetesség, hogy a, akik megcsinálják a Balaton törvényt, azoknál van egy bizonyos szakmai egység, egy alap szakma politikai gondolkodás, és ezt tudják ugyanúgy érvésedni, ugye ez is képviselet, ugye ott is van egy, hogy mondjam, hát egy ilyen kiművelési rendszerre a problémák megoldásának, tehát nem csak képviselet útján lehet, meg, meg vásárlás útján, hanem valóban mindenki ugye a saját szakmai területén is ezt képviselni tudja. Szeretnék egy, egy, egy olyan példát felhozni, ami, ami újabb kérdést fog felvetni, és ez pedig Kifejezetten Budapesti központú téma, nagyon ide illik, amit mondtok, ez pedig a bevásárló, nagy bevásárlóközpontoknak az engedélyezése. Tehát ez egy alapvetően önkormányzati kézben levő döntés, hogy egy adott helyen megenged, megengedhető hogy -e, mondjuk valaki épít egy nagy bevásárlóközpontot, amiben Budapesten számos épült. A következményekkel tisztában vagyunk, a következmények kétfélék. Az egyik az, hogy a városnak a hagyományos kereskedelmi kultúrája teljesen tönkrement, és ha csak a legszebb útjainkat nézzük a nagykörutat vagy a, a Kosutlajos utcát, akkor ugye elképesztően külvárosi Euh, hogy mondjam, hangulatot árasztanak, a külvárosnak sem szabadna olyannak lennie, tegyük hozzá. Tehát betört, beragasztott kirakatok, eladhatatlan euh, üzletek, és évszámra, most már számra vannak ezek ott. Miközben a kisember abban az illúzióban van, hogy egy nagy, Cégnél olcsóban vásárol, és valóban néhány forinttal olcsóban tud vásárolni, hogyha az autójába beleülés és ezer forintért kimegy a város határába, ezt sosem számolja ki. De a politikus mindig azt tudja mondani, hogy hát igen, én segítettem nektek, mert ugye ott olcsóbban vásárolhattunk. Miközben a városnak a belső működése ettől teljesen megváltozott, és rengeteg ember vált mondjuk munkanélkülévé, a környezet teljesen barátságtalanná válik, az emberek nem szívesen laknak ott, az egész, az egyik üzlet vonzánál a másikat, ha az egyik be van zárva, az taszítja a másikat, tehát ez az egész borzasztó, és tulajdonképpen néhány kereskedelmi központ és befektető üzletévé tették az egész városnak a, a gazdaságát. Na most olyanakkor ez nem egyszerűen egy gazdasági kérdés, hanem ez egy nagyon összetett kérdés, mert ennek van például egy erős környezetvédelmi vonatkozása, és hisz ez borzasztó forgalmat generál a városba. Ugye? Mert mindenki el kell, hogy menjen oda, és nézzük meg a Budaörsi utat, hogy mi van, hogy oda eljussanak a izébe, és ma már áll a út egészen a Tescoig gyakorlatilag, mert oda el akarnak menni az emberek, és vissza is akarnak jönni. Amire nem volna szükség, ha a sarokra lemehetne, és volna elég volt ahhoz, hogy az árak a városban is elegendően kedvezők legyenek ahhoz, ne csak egy-két bolt tudjon valahogy megélni, hogy megszerezze a dolgokat. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett gondolkodást igénylő valami, és úgy gondolom, hogy itt még ráadásul nagyon hosszú távra kéne tudni előrelátni és tervezni. Ez milyen szakembert igényel? Ez a korszak nem a tervezésről szól. De, de mi kézzelőtt. szeretnénk azt azért is beszélünk, mert Felves mi valahol politikus. változtatást Tudom. szeretnénk segíteni. Ez a, a, e, e, azt hittem mondani el a korszakra, hogy szeplő sem fogant. Tehát majd talán meg is íródik ezzel a címmel valamelyik jövőbeli történésznek a tollából. De az biztos, hogy a felvős politikus mondta ki annak idején, hogy a tervezés az egy kommunista csökevény. Mert úgy gondolták, hogy ha a, annak idején azt hirdették, hogy tervezdálkodás van, <gül> akkor most súrba kell dobni mindent, ami tervezés. És a közösség számára valóban nem is terveznek, a múlti terveznek, ők aztán nagyon keményen terveznek, csak ők nem is érdekelnek, ők nem is érdekelnek, csak a saját érdekeik számítanak. Hát végül is ezért tulajdonképpen szemléléssel tettük nekik, a egy gazdálkodó cég, az minden olcsóban akar vásárolni, és minden drágában eladni, ez a gazdaság, ameddig teheti, addig tenni fogja. A múlti úgy gondolkozik, mint a Walmart, ez a nagy amerikai, hogy volt egy csomó üzlet, mondjuk Európában nem ment, hanem elatta eladta. Volt 300, eladta. Nem számít. Kivonul. Megy egy másik területre. De e, azért gondold meg azt, hogy, hogy ő pont ugyanaz a... A legnagyobb a, pénzgyűjtőhely nem számít, mert de. ez a terület kihalt, megyünk egy másikra. Igen, de ugyanazzal a logikával gondolkodik ő. Szóval én, én, én nem szetem azt az élelést, amikor... Na de ez az, ami amikor, után, úgy Igen, igen, után. igen. De tehát, mi, is, mi is úgy gondolkodunk, tehát. Még az a, az a polgár is, aki kimegy a bevásárlóközömben és azt gondolja, hogy olcsóbban fog vásárolni, miközben nem, mert egyrészt van benzinköltsége, rengeteg ideje elmegy, azt a sok autóutat és minden egyébet, amit fognak építeni, mindez ő adójában fogják építeni. Tehát ennek nagyon rengeteg közvetett hatása van. Tehát hogy itt is fönnáll az ökológia és az ökonomia párosítás, mert ugye minden nagyobb beavatkozás, annak nagyobb energiát igényel. Tehát hát én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a nagy multinacionalis cégeket kell valamilyen módon arra kényszeríteni. Ők logikusan cselekednek. Az önkormányzatnak Tehát, van, hogy, így van Pontosan így van. Mm. Tehát a, a, Abban egyetényszerk a Gáborral, már a hogy a fogantatás, vagy nem tudom, hogy fejezzük ezt ki, hogy, hogy valóban, hogy egyensúlytalan volt. Egy órás erővel bejött a külföldi gazdasági tőke, és ennek nem volt meg egy belül, egy közigazgatási, vagy egy olyan politikai háló, ami ugye ezt ellen tudta volna, ellensúlyozta volna. Tehát én, én, én arra gondolok, hogy ugye amit említettél, a nagykörút, vagy a Köslős utca, Rákóczi út, tehát az is egy bevásárlóközpont, csak éppen nem egy nagy ronda doboz van, hanem szép épületekben, szép portálokon, és egy hosszú sugárút mentén. Tehát a azt az igényt, ami ugye mindenki, minden városi polgárnak fölmerül, hogy vásárol, ez, bor, ez nagyon egyszerűen ki lehet a környezetben. Ezért mondom én azt, hogy a lakói, munkahely, rekreációnak a, a rekreációt beleértem a vásárlási időt is, tehát az mindig szűk mindig kevesebb közlekedésé. Közlek, mindig kevesebb időt töltünk el a ez a legfontosabb szerintem. És innen tudunk elindulni, amit ugye az alapvető kérdés is, hogy hogy lehet egy nagy városban, ezt a fajta gondolatot erőltetni. Tehát, ahogy Bandi említette, a paraszik kultúrán nincs hulladék. Hogyan lehet egy nagyvárosban is elérni azt a célt, hogy a akkor működik jó egy város, akkor ökonomikus, ha minél kevesebb hulladékot teremtik. Ki kéne érni egy ilyen versenyt, hogy ki mennyi egy főre jutó hulladékot teremtik? Most a, a hulladék szót itt valami egészen általános értelemben kell használni, nem csak arra a amit naponta kiviszünk a kukába, ebben az értelemben az életnek és a gazdaságnak egy hulladék tevékenysége a közlekedés. A közlekedés az szükséges ugyan, de legyünk tisztában azzal, hogy önmagában semmi a közlekedés, önmagam nem termel értéket. Tehát az, hogy én elmegyek reggel a munkahelyemre, az fontos dolog, hogy nem tudnék élni se, de most már az, hogy én, én öt perc ad sétalakát a munkahelyem, vagy másfél óráig autózom, az az eredmény szempontjából tök mindegy. Tehát magyarul azt az időt, amit és energiát, amit közlekedési számítok, az önmagában nem tesz hozzá értéket semmit az én munkámhoz. Na most, ha ebből indulunk ki, akkor már is a közlekedés tekintetében láthatjuk, hogy, hogy mit kíván az ökonomia. Az ökonomia például azt kívánja, hogy minimalizáljuk a közlekedést, minimalizáljuk a szállítást. Tehát ez a, ez a ö, kamionos példa, amit az előbb felosztam összedűt paradicsomokkal, ez azért abszurd gazdasági értelemben, mert, mert azt a fuvarköltséget, vagy mifenét ö, hozzászámítják a megtermelt értéket. Semmi értelme nincs, a paradicsom nem veszott értékesépp, oda visszük Itt helyben is megehettük volna, és igény is volt rá, mint a példa mutatja. De, de a gazdasági szabályok olyanok. Hogy, hogy ezt többletnek tekintik, és a, a emberek érzik, hogy, hogy nem jó nekik az, hogyha naponta két-három órát közlekedéssel töltenek, de e, nem alakult ki annak a rendszerre, hogy ezen hogyan lehetne segíteni. Tehát a, a közegedést, amit egy hulladéknak tekintek, szükséges hulladék nem mondom, de ezen belül minimalizálni kell és lehet, és a dolognak az a lényege, hogy hát menjünk minél kevesebbet, érjünk hamarébb a célhoz, és annál több időm marad mindenféle értelmes és hasznos dolgokra. Igen, és tovább bővíthetjük ezt a hulladék ö, ö, értelmezést. Tehát ne legyenek hulladéktörötek, ne legyenek leszakadó városrészek, ne legyenek leszakadó társadalmi rétegek. Ugye mert ebben a rendszerben az is kidobja magából azokat, akik nem fog vásárolni, akit, akit nem lehet ö, bevonni ebbe a termelés, fogyasztás, három háromszögbe, az kidobja magából a társadalom. Tehát ez pontosan ugyanaz a feladat itt is, hogy minél kevesebb ilyen leszakadó, társadalmi értékező terület legyen egy városban. Tehát én ezt is teszem ehhez a hulladék minimalizáláshoz. Igen, adobb, ugye én a tervezésről beszéltem, és még valat egy gondolat ehhez a témához. Méghozzá ugye látszólag úgy tűnik, hogy most nagyon sok tervünk van. T Tényleg, hát írott folyómétel számomra készülnek a különböző tervek. A Bandi tudná többet beszélni, hogy csak Budapestre e, hányfajta terv készült az utóbbi 10-15 évben. E, és ez két dolgot jelent. Egyik az, hogy ez önmaga ellentétébe csapált természetesen. A másik, hogy ez látszólagos dolog. Egy ö, tipikus pótselekvés, ugyanis ö, most már az elmúlt ö, 15 év elég távlatot adott ahhoz, ugye 15 év az nagy távlatot szám számít a építészetben és városban is, hogy kimondjuk, hogy itt érdemi tá társadalmi értelemben vett érdemi tervezés nem folyt. Egész e, ezt most sajnos ki kell mondani. Ez, e, a, az a sok rengeteg terv, ami készült, az egy ö, infrastruktúrának a működtetése. Tehát vannak tervezők, akkor ott tervez. Ugye Karinté megmondta, író ír, tervező, tervez, kész. Ez, ez így működik. De valóságban, ha a dolgot úgy vesszük, hogy mi érvényesült ebből, akkor nem véltem, hogy ugye multikról meg az minden, Ugye van egy kifejezés a Lasszéfer, ami a magyar annyit jelent, hogy lavakozi a mennek, mere mennek. Szóval körülbelül ez történt velünk, és, és ugyanakkor rendkívüli költségek árán, olyan szempontból is, hogy sok pénz kifizettett a közösség ezeknek a terveknek a finanszírozására, amiből, aminek semmi értelme nem volt. Tehát, és most emlegetnem kell a elhunyt kis István öregmesteremet, aki közigazgatási jogászként hát rendkívüli életművet hagyott maga után. Sok szállóigé marad fenn utána, az egyik ezek közül az, dörgő hangon szokott ford beszélni, hogy az annál, hogy a, az állam mindenben beleszól, csak egy rosszabb van, hogyha mindenből, még a preferenciájával, a diszpreferenciával, és meg odafigyelésével és mindenből kivonul. Tehát most körülbelül ez a, ez a helyzet, hogy készül rengeteg a terv, és ugyanakkor pedig gyakorlatilag a folyamatok sodrában sodródunk valahova. Azért nem lehet mondani az állam mindenből kivulon, Az adószedésből például lesz ágába sincsen kivonult. Jó, persze nem e, Most, mondani, most nem beszélget. vagyok teljesen... A, minap olvastam egy, egy, egy ilyen statisztikát láttam, és nem vagyok teljesen most benne biztos, hogy, hogy javítsatok ki, nem úgy van. A fővárosnak 100 milliárdos vagyona volt 15 évvel ezelőtt. És ha minden igaz, ez, ez néhány tízmilliárdra csökkent vagy az önkormányzati szinten ezek az arányok általában jellemzőek. Tehát valami olyasmivel rendelkeztek az önkormányzatok, amit, amit Béla próbált az elején jelezni, hogy kell, hogy legyen egyfajta gazdálkodó vagyona ahhoz, hogy bizonyos dolgokat meg tudjon, fön tudjon tartani, meg tudjon valósítani. De ezeket az alapvető dolgokat, beleértve a közműveket is, vagy a közmű kezelő vállalatokat is privatizálták és kikerültek a, az önkormányzatok köréből. Tehát egy, egy sajátos, ö, ö, ö, hát a közérdeket ellátó, de végül is magán ö, vállalkozását tették őket erősen profilorientált célokkal. Hogy ez, ez a fajta gondolkodás, ez tulajdonképpen, most ebben volt tervszerűség. De ez az a tervszerűség, ami mégiscsak arról utal, amit a Gábor mond, hogy, hogy leépíteni a dolgokat, és lassan kivonulni, és utána széttárni a kezünket, hogy hát most már ez nem a mi felelősségünk, hát mi nem tehetünk arról, hogy a vízműek elzárta a csapót, mert hát nem kapta meg a pénzét, vagy valami. és ez a dolog már elkülönült a felelősséget, le tudta magáról. Ez, ez egy ez egy bonyolult, másfajta gondolkodásmódot fog létrehozni, ami végül is a, úgy gondolom, hogy a polgár iránti felelőtlenségnek lesz a, a, a megnyilvánulása, eleve valószínűleg azok az emberek, akik úgy látják, hogy egy önkormányzatot csak úgy lehet föntartani, hogy lassan föléli a vagyonát, ott, ott valahol a felelőtlenségnek a a óriási ö, jelenléte van, vagyis a felelősség hiánya az, amit tapasztalató és bizonyos dolgokat bizonyára el lehet adni, mert talán fölösleges egy vállalatot föntartani, mondjuk egy kézművállalatot, de egészen biztos, hogy közművet, vagy közcélú dolgokat ö, érdemesebb le megtartani, és jobban működtet. Elképesztő dolog ez Magyarországon, hogy szlogeneket használunk, mint a papagályok, az égvilágos semmi összefüggése az szó értelme iránt. Hogy csak egy idevágó dolgot mondja. Az állam a legrosszabb tulajdonos. Ez egy elhangzott szlogen, úgy szóval a filozófiai rendszerváltás mindennek. Most kérem, ez a következőt mondja közvetlen értelemben. Egy állam által működtetett tulajdon, a bürokrácia sajátosságánál fogva nem képes annyi profitot termelni, amennyit egy üzleti vállalkozás számára kivázos volna. Tehát célszerű, hogy olyan emberek irányítsák ezt az üzletet, akik a saját bőrükön érzékelik a problémát, és a saját kockádul és felelősségükre intézik az ügyeket. Ebben az értelemben ez a mondat még egy is fogadható, ebben az értelemben az állam valóban nem igazán jó tulajdonos, és a hajdani úgynevezett államkapitalista vállalkozások nyugaton is éppen ezért kezdtek ki, a divaló, nyugodon is ezért privatizálták a hajdan állam által alapított vállalatokat, mert kiderült, hogy nem eléggé hatékonyak. Tehát ennek a mondatnak ez az alapvető értelme, és ilyen értelme tulajdonképpen van is. De amikor erre hivatkozva az történik, hogy összeállt egy községnek a népe. Saját pénzükből építettek egy gázellátó rendszert. És akkor jön a francia állam, megveszi ezt az egészet tőlük. Az, Ö, a állami, és az állami cég, és akkor ezt az egészet privatizációnak nevezik, mondva, hogy az állam rossz tulajdonos, akkor kérem, itt, itt az égédiában minden szó az elengőrűt hát jelenti. A francia állami cég magántulajdonosként egy, a saját profitját növeli, Egy pillanat. Egy pillanat, a másik Igen. az, hogy ez a gázrendszer, ez eddig magántulajdon volt. Hát ez mit csináltuk közösségi a magunk, tulajdon közösségi volt. tulajdon. Igen. Mit a magunk pénzéből? Igen. És akkor privatitáltanak mondják azt, hogy ezt az egészet az állam Aha. megveszi. Most azért mondom, hogy a szavak az égvilágot teljesen elveszítik itt az értelméket. Össze-vissza beszél mindenki mindent, meggondolás négült. Egyszerűen a most, ami már ebbe az országba folyik. Most a, a, de a másik oldal dolognak az, hogy ez amit én mondtam, hogy a üzleti vállalkozásban valóban nem igazán szerencsés szokott lenni az állam, ez csak egy része a dolognak, mert vannak más szférák. Kiderült például, hogy a tudományos kutatás és fejlesztés nem lehet az üzleti szférára bízni, egyrészt azért, mert az üzleti szfér rövidtávú haszontban érdekelt, Kérem, ha Albert einstein relativitás elméletét az üzleti szférában kell volna kilógoznia, a büdös életben nem lett volna, mert senki sem tudta pillanat, hogy mire jó, és nem is volt jó 50 évig a világon semmire, egész addigan még atomenergiát, a atomenergiát felhasználás. De hogyha nincsen Albert Einstein a maga elméletével, akkor most se lenne atomenergia, mert lehet, hogy jobb lenne a helyzet, mindegy. a lényeg az, hogy, hogy atomenergia azért volt lehetséges, mert nem az üzleti szféra végezte a kutatásokat, és az üzleti szféra nem is végezheti, és a mai napig is így most a másik oldalról beszélve viszont nagy baj lenne, ráadásul az űrtisféra tudná végezni, De most már sajnos akkor a tőke koncentrációk vannak, hogy elkezdi tudni átvenni a Magyar kutatásokat. A technika az pont egy ilyen. Most kérem, a kutatás, ami ráadásul rendkívül erős. Hát hogy mondja, mit most az élet fölötti Most ö, ö, következő erről van szó. Kereskednek, de nem Nem akarok a, a dolognak a szakmai részleteibe menni, csak az a elvűsszefüggést azért érdemes megnézni. Ez azt jelenti, hogy, hogy óriási befektető e, vállalkozások képesek voltak arra, hogy ilyen nagyon költséges alapkutatásokat végezzenek a génmanipulációval e, kapcsolatban, és tekintettel, hogy az ő pénzükön történt ez az egész, az ilyen módon előtt a termékekre licensziógot, szabadalmi jogot szereztek, és magántólnak tekintik mindazt, amit eddig el előállítottak. Na, ez már önmagában elég nagyban nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha Albert Einstein, nem tudom, Szíment szégnek a, a, a magántisztviselőjeként dolgozik a relatív és elméletet. Most a Szíment lenne a világóra. Kérem, ez a példa teljesen helyén való, mert a génmanipulációs szabadalmiókó pontosan ezt jelentik. Tessék el, hogy egyetlen cégnek a birtokában a föld atombombája és a Föld nukleáris erőműve. Mert a licensziókból ez következett volna. Ez van mostabb, de ráadásul még van egy másik probléma is ez a Az, hogy ezek a gazdaság erő képesek arra, hogy a maguk érdekét kierőszakolják. Tehát tehát én eddig úgy túlkáltam a földemet, a magam kis 5 hektárán megtermeltem magam gabonáját megéltem, az öreg apám is így élt, hogy búzát termelt a, a földjén, ezután azonban nem megy, mert van egy jó állam amely jó állam elrendelte, hogy most már ez tilos, most már tíz aralok, nem tudom milyen cég által termelt, génmanipulál búzát szabad termel. ami meg aztán az az aranyos, hogy ez ilyen, ilyen terminátorgénnel felszerelt valami, vagyis nem lehet vetőmaként felhasználni tehát ha jövőre is búzát akarok, akkor megint meg kell vennem a vetőmagot ettől a cégtől. Mm -hmm. Most ilyen módon az, hogy én egyik évről a másikra tudjak maradni, az attól függ, hogy jóságos cég megengedi-e nekem, hogy életben maradjak. Ja, kérem, hát ö, ö, ö, tavaly még 10 forintért kapta a búzát, hát az a változtak a viszonylagos 30 ezer forint. De annyi pénze nincsen, hát akkor forduljon fel. És ne felejtsük, hogy Magyarországon még van valamennyi tudatosság arra, hogy el, legyen ellenállás, de. Afrikában vagy Ázsiában, ahol nagyobb a szegénység, ott, a, ott úgy megveszik kilóra ilyen értelemben a... a az embereket, hogy, hogy észre sem veszik, hogy mi történik. Tehát föl se tudják fogni, hogy minek a rabságába kerültek. Nem tudom, Géza, nem biztos, hogy igazad van. A, a nem nyugati típusú társadalmakban van egy bizonyos fajta védekezési reflex. Én úgy tudom, hogy, hogy, hogy Irak kivált, most Irak, Irakra lehetett erről szakolni ezt a dolgot, hát nem akarok belemenni a részletekbe, de, de a harmadik világbeli országok, akármilyen nyomorúságosak szegények is ezt a problémát és ezt a veszélyt érzékelik. Kizártnak tartom, hogy létezen olyan génmonopólium, amelyik mondjuk Kínát meg tudná hódítani. Egész biztos vagyok benne, hogy, hogy Kína védekezni fog ez ellen, és szó se lehet arról, hogy a, a kínai emberkéletben maradás attól függően, hogy hajlandó-e a cég nekem ö, ö, megfelelő szaporítóanyagot adni, vagy pedig nem nem fog kínált A dolog nagyon is aktuális, amiről beszélünk, tehát éppen most olvastam az újságban, hogy Magyarország morotériumot kért arra döntésenek a fenntarthatóságára, hogy ugye nálunk nincs meg, megengedve a polár növényeknek a használata mai napig egyébként. Ez államileg van tétva, és az Európai Unió ezt a ránk parancsolt, hogy mápét esőszerűen bevezetni, Európában ez most már ugye előírás, hogy igenis be kell engedni, és mi az Európai Unió tagjai vagyunk, és kész. És erre egy éves monotóriumot kértünk, hogy nálunk egy hatásvizsgálatot készítenek, hogy milyen hatása van a környezetre ezeknek a bevezetése, és hogy legalább, még az a hatásvizsgálat folyik, addig ne kelljen most ennek a parancsnak engedelmeskednünk, szóval körülbelül most itt, itt állunk, ez, ez nem vicc. Na most, hát nem, ennek az előzménye is, nem is nem nagyon tanulságosak, tehát hogy az erőszak mennyire e, lerohanja a világot. E, e, a dolog ott kezdődött, hogy amikor e, az első e, ilyen gémmanipulációs eredmények megszülettek, akkor az ezeket finanszírozó e, e, befektető e, mamut e, vállalkozások e, e, pert mert az Európai Unió megkívánt akadályozni a, a gémmanipulált növények szabad természetét és megtiltotta a saját területén a dolgot. Csak hogy valami nem túl, a világbíróság elé ment a dolog, és a bíróság bizonyította megvesztegetett tagjai az Európai Unió elmarasztalták, és kötelezővé tették az Unió számára az, hogy igenis tessék megengedni a génmanipulált növényeket. Tehát itt a világred már tűniképpen kiforult a saját, hogy szeretném -e látni azt a bíróságot, amely Kínára tudja kényszeríteni ugyanezt. Ну mm. no, a, a dolognak a másik oldala az, hogy, hogy e, ezek a, nem egészen igaz, hogy ezek a gémmanipulált e, e, termékek nincsenek letesztelve. Bizonos fajta testvizsgálatok már vannak, tehát van egy magyar kutató, aki Anglia egyetemeken végzett a gémmanipulált krumplival kapcsolatos patkánykísérleteket. A kísérletek első eredményei megdöbbentőek voltak. Tehát a gémmanipulált burgának a, a patkányokra gyakorolt hatása megdöbbentő volt. De nem végezték el a kellő számú kísérletet, mert amikor a dolog kiszivárgott, akkor az illetőt azon elkergették, még Angiából is kitiltották ezek után. Tehát tulajdonképpen nem lehet mondani, hogy a, a gémmanipuláció humán eredményeit nem igazán ismerjük. Bizony fogik ismerjük, és rendkívül agasztók ezek az eredmények. De ez most pillanatban nem érdekel senki. Addig tarts fiam a kéményt, amíg fölveszem érte a pénzt. Mm -hmm. Hát ez a. Van még néhány percünk, és ö, arra kérek most meneteket, hogy ö, vissza... Én azt hiszem, hogy nem volt hiába volna ez a kitérő a gémmanipulációra, manipulációra. Mindvégig közben mindig a bevásároló központok voltak az eszemben, mint egy analógia arra, hogy hatástanulmány nélkül egy jó, ez most egy gémmanipulált gazdasági vállalkozás a számomra, <gül> tehát valami olyasmi, amit valakik a vegykonyhájukba kifőztek, hogy hogy lehet egy üzletet egy, egy, egy ingatlan fejlesztési üzletet ugye megcsinálni, ami igen, az ingatlanfejlesztőnek rövid távon hasztot fog hozni, ezen, nincs kétség. De a város számára ez azt jelenti, hogy a városnak az egész szerkezetét megbontja, és valami elviselhetetlen irányba fogja elvinni, senkit nem szolgál tulajdonképpen hosszabb távon. Egyébként tegyük hozzá magát, az ingatlanfejlesztőt sem szolgálja, csak ő neki van elég pénz ahhoz, hogy elmenjen innen, aztán majd Temesváran csinálja a következőt, vagy Most, nem tudom, én, Bukaresbe. Tehát őt szó, ez már nem fogja annyira érdekel. Erről van szó, ezek a központok hihetetlen magas megtérülési rátával dolgoznak. Én, én nem tudom pontosan, de valószínűleg, tartom, valószínűleg tartom, hogy akár éves megtérülése is dolgoznak. Tehát, hogyha három év múlva tönkre megy az egész becsük és mindenfene, akkor már vastagon meglett a pénze. Most más kérdés az, amit a előbbi példában mondtunk, hogy, hogy mi a fenét csinál a pénzével. Nem igazán világos. Elszalad máshova, ott is tönkrez minden, tehát ez, ez, ez, a, ez a földön lévő pénz, ez, ez mint valami uh, tébolyult uh, gyilkos uh, rohangás szerte a földön, mindent elpusztított, egy valamit elpusztított, akkor átmegy is a másik valami próbálja elpusztítani. Igen. A dolog egészen elképesztő, nem lehet tudni, hogy mire volt jó nekik az a 100 os profitráta, uh, tulajdonképpen, mert nem tudnak mit csinálni a pénzzel, nem lehet tudni van van jobb, hogy berendezkedik stabilan, 20-30 évig, és itt ellátja az ember. Nem lehet tudni. A döbbenetes mégis az, hogy ennek az alapdöntése mégis valahol a mi kezünkben van. Mi megyünk vásárolni, a mi önkormányzatunk kell, hogy végre vagy engedélyezzen ilyen dolgokat. Tehát, tehát, hogy ez hogy működik, azt nem tudom. Gézze, ez hogy két, ennek hogy kéne működnie, azt érzem. Géz, két különböző dolg, válaszunk el. Én csak oda mehetek vásárolni, ahová tudok. Tehát, hogyha, hogyha becsuktak a boltok, a közelemben már nincsen sávos semmi, csak a közeg, következő osámban lehet kenyeret kapni, akkor a következő osámban fogok menni, nem akarok éhen veszni. Hát így, Tehát ennek a, ez a tendencia. Ez a tendenciája. Most nem akarom mondani, hogy ennek mi köze van a piachoz. A piac azt tudni, hogy a versenyt jelenti, az, hogy van egy csomó pék a közelben, és én a péknél vásárolok, amelyik a legjobbat és a legolcsóbbat is legközelebb van. Tehát ez volna a piac. Tehát csak azért érdemes mondani, mert ezek szerint a, a közpóra, nincsen köz a piachoz. Tehát hagyjuk a piacgazdaságot a mert az nem piacgazdaság. Most ez az egyik dolog, mindesetre ez monopóliumnak hívják, és a monopólium mindenféle tudja kényszeríteni a vállalkozókat. A másik az, hogy miképpen jöhet létre a monopólium. Itt aztán megint a, az a probléma, hogy itt végső soron mi vagyunk a felelőseg, és, és ezt a felelősséget én el fogom mondani a központok központokkal kapcsolatban. Amikor a 90-es évek közepettáján úgy kezdték ezek, úgy felülget, felülgetni a, a fejüket, mint a cserebogarak, kibújtak és szétszimatoltak. Azonnal fölismertük az ebben a dologban lévő katasztrófát, fölmértük azt is, hogy sajnos a politikusokra ennek a kivédésére, így mind a további nélkül nem igazán lehet támaszkodni, mert a politikusok vagy korlátoltak, vagy korruptak, esetleg mind a kettő, de mindesetre a politikus érzéken legalább egy dolog iránt, a választói siker iránt. Hát akkor nézzük meg, hogyan lehetne mozgalmat összeszedni a kultúró ellen. Kik azok, akiknek a, a gyülekezete megfelelő tüntetésekkel rá fogja venni a politikusra helyes döntésekre. Hát elég, hamar rájöttünk, hogy ezek nem egyebek, mint azok a kiskereskedők, akik a vásárcsanokban össze-vissza a városban, itt ott amoz mindenféleket próbálnak az embereknek, mert úgy ezek tönkre fognak menni, amint a bevásárlóközpontok megépülnek. Úgy elkezdtük volna a kiskereskedőket megmozdítani az ügy érdekében. Séri csönd és hullaszak. Senkit nem érdekelt. Senkit. Aztán két-három évvel, amikor elkezdték szolongatni a pénzt, akkor már visítottak. De... Azért, Ezért sajnos a kiskereskedő is ugyanolyan kapitalista módon gondolkodik, piciben, mint a nagy, és ezt ezért nem érti meg, a saját problémáját se érti meg. Ez egy, ez, ez egy vakság. Ez hát az egész társadalomban jelen van. De vásárlközpontnál, ugye, hát van olyan. Jó arra vágyik, hogy hát gyűjtött elég pénzt, és bemegyek a vásárlközpond, és majd én ott akkor mégiscsak megnyerem a nem, pénzem. Nem igazán, nem, nem igazán hát Ugye a vásárlköznek egy nagy része az ugyanúgy kis kereskedőkre épít. Tehát gyakorlatilag ezzel váltó, ki... két többségébek komoly nagy cégek vannak. Igen, benne. de nagyon sokan. Itt itt, itt, itt, itt 100 milliókat kell beruházni. Hát lehet, lehet bérelni a... ilyen kisebb izéket a bevásáltatban, az szóval szóval amit igen. aztán ki van szolgálatatva, mert, mert, mert így sófolják fölfejebb érezdiózat. Mi Csináltuk én vizsgálatot, például épp a nagykörútnál, és ott kiderült, hogy a, a nagyon sokan bementek a West Endbe, például, igen. és nem jelent, ez a, nem, jelent, tehát nem jelent meg ez a probléma, hogy, hogy önkre mentek tömegesen a... A kis Há, de ugyanakkor, bocsánat, az önkormányzatnak, mert a tulajdonosoknak, a, a, a társadalmazoknak ez igen komoly probléma, mert vannak mindenütt, amit elképzelhet, hogy már befektetők kezébe van, és ők meg kivárnak hosszú távra. Nem tudom. A problémánk a következő véget ért a műsorunk. Úgyhogy azért szerettem, hogy egy, egy esetleg egy záró gondolattal még... Ö, hát az orvoslásnak a lehetőségét kéne tulajdonképpen megmondanunk, de az az érzésem, hogy ez már a következő műsora marad, legalább alkalmunk van magunknak is gondolkozni, nagy tisztelt hallgatóknak is, hogy mi most diagnózist most felállítottuk a terápiát, remélhet, reményeink szerint a terápiára fogunk beszélgetni a legközelebbi alkalom során, és akkor talán ezzel is okos, mindannyian okosabbak leszünk. Köszönjük a figyelmüket, Miklós Jendrét, Kundzsák Ábart és Argötös Bélát hallották, Bányaigéz és Búcsúzik, két hét múlva találkozunk, -e? tehát ismét.